Моли и Великана Живял някога един селянин с жена си и дъщеря си. Той бил беден и се тревожил как да изхрани семейството си. Една вечер... Остана ли някаква храна за утре? Не, но ти не се тревожи. Запазих няколко парчета тиква. Ще направя вкусна супа. И имаме подрастваща дъщеря. Тя се нуждае от силна храна. Ако продължаваме така, горкото дете ще гладува. Какво да прави? Ако можех да печеля малко повече пари. Аа... Дъщерята на селянина, Моли, чула разговора между родителите си. Тя отчаяно искала да помогне на баща си. Затова решила да отиде в дън гората и да набере горски плодове, като смятала да продаде част от тях, а останалите да изяде. Когато родителите й заспали, тя се измъкнала и навлязла в гората. Ходила през целия следващ ден и накрая, точно преди залез слънце, видяла прекрасна овощна градина, пълна със зрели плодове от всякакви видове. Каква прекрасна овощна градина! Колко плодове мога да набера тук! Мога да спечеля много пари, като ги продам! Но чакай! Моли забелязала голяма къща близо до градината. Тя била много, много по-голяма от обикновена човешка къща. Охо! Като гледам размерите й, прилича на къща на великан! Но ми трябват плодове! Моли се приближила и смело почукала на вратата. Жената на великана отворила. Кой е тук? Тук долу, госпожа! Ах, боже! Жената на великана била мила. Тя поканила Моли вътре. И слушала историята й. Добре Можеш да си вземеш плодове, ако искаш, но си тръгни бързо. Благодаря, госпожо. Мамо, тя изглежда много гладна. Остави част от вечерята. Ами ако баща ти се върне, много добре знаеш, че мрази хората. Но, мамо, тя изглежда толкова прегладняла. Сигурно е на моята възраст и... Добре. Заповядай, но моля те, яж бързо, защото съпругът ми не харесва хора. Моли приела храната с благодарност, но точно когато започнала да яде, великанът се прибрал. Надушван човек тук! Тя е просто едно момиче на възрастта на дъщеря ми. Остави я на мира. Да, татко! Моля те! Великанът веднага измислил един номер. Mm -hmm. «Що ми искаш, любов моя? Моля те, чувствай се удобно. Всъщност, вече е късно, затова пренощувай тук и на сутринта се прибери. Гората е опасно място». Тя може да спи в стаята ти, нали? Да, татко! Благодаря ти! Ето ти един малък подарък. Дъщеря ми има златен, но тъй като нямам друг такъв, моля те, но си този. Жената и дъщерята били много щастливи, но моли... Била прекалено умна, за да повярва на внезапния пристъп на доброта у великана. Затова, когато дъщерята заспала, Моли станала, извадила няколко големи възглавници изпод одялото, взела златния гердан на дъщерята и сложила на негово място своя от цветя, около шията й. Скоро влязал великанът. Той не успял да различи коя е дъщеря му и коя моли. Затова, поддушил наоколо, и като мислял, че дъщеря му е моли заради гердана от цветя, я ударил силно и я разтърсил. Дъщеря му се събудила. Татко! Какво? Това ти ли си? Сменила си гердана. Татко! Излагал си ни! Мислех, че ще бъдеш мил с нея! Колко лошо поступи! М не, обич моя! Докато великанът бил заед да успокоява ядосаната си дъщеря, той хвърлил такъв ужасяващ поглед на Моли, че тя избягала в дън гората. Тичала бързо и надалеч, бягала цялата нощ, докато накрая стигнала до един вдигнат подвижен мост. На едно дърво висяло въже с дъска. Моли естествено била много лека и пъргава, затова взела въжето и се залюляла към другата страна. Така се озовала в едно кралство. Поговорила с няколко души и скоро разбрала, че великанът тормозил хората в кралството. Затова държали подвижния мост прибран. Така великанът си мислял, че е твърде тежък да се залюлее на въжето. Моли поискала да види краля на тези земи. Оооо! <съква> Ти си хитрил великана? Да, Ваше Величество, но сега трябва да се прибера от дома. Единственият начин да се отървем за завинаги от великана е да вземем меча, в който се крие силата му. Иначе е невъзможно да прекосиш гората и да стигнеш до родителите си без великана да стигне първи до нас. Ваше Величество, позволете ми да опитам. Искаш ли? Ще направя всичко, за да се върна при родителите ми. Веднъж вече го надхитрих. Ще го направя отново. Обещавам ти, че ако вземеш този меч ти и родителите ти, никога повече няма да гладувате. Благодаря, Ваше Величество. Направете ми фалшив меч, като на великана. Моли тръгнала път. Тя изчакала слънцето да залезе и светлините в дома на великана да угаснат и тогава се промъкнала в стаята му. Тя внимателно взела меча, който висял над леглото му и го заменила с фалшивия. После хвърлила меча от прозореца към кралските войници, които го чакали отвън. Мечът издранчал и великанът се събудил. Той сграбчил Моли. Ах ти! Мислеше, че си ме надхитрила, нали? Как смееш! Е, веднъж вече го направих! Нали така? Не и този път. Ще те накажа! Е, как? Сигурна съм, че дори не знаеш как да ме накажеш. Така ли? Щом се мислиш за толкова умна? Кажи ми, ако аз бях на твое място, как ще ще да ме накажеш? Щях да те замъкна в кухнята и да те пъхна в гигантски чувал с игла, конец, куче, котка и ножица. После, щях да те окача на един пирон, да отида в гората, за да взема най-здравата пръчка, да закача чувала на пръчката и да го влача по земята. Ок! Колко ли ще боли? Идеалното наказание! <си> Много добре! Близа и вътре! Великанът оставил чувала да виси на един пирон и отишъл да отреже една пръчка. Кучето, котката и моли вдигали такъв голям шум в чувала и така се движили че тенджерите и тиганите в кухнята изплупадали и жената на великана се събудила. Тя отишла в кухнята и видяла шаващия чувал. Кой е там? Съпруга ти ни доведе тук. Само ако можеше да видиш какви магии виждаме. <съправи> Но твоят мъж не поиска да види. Какво виждате? <съправи> Моля те. Кажи ми каква магия виждаш! <рък> Умолявам те! Кажи ми! За тази цел трябва да дойдеш тук! Разбира се! Идвам! Жената била толкова любопитна, че била готова на всичко да види магията, която виждало съществото вътре. Моли взела ножица и срязала чувала. Жената влязла... А после Моли бързо взела игла и конец и зашила плата. като оставила съвсем малка дупчица. Госпожо, вие бяхте добра към мен, но съпругът ви е много зъл. Той обича да тормози хората. Вижте сама какво ми стори! И Моли избягала. Великанът се прибрал, сложил чувала на пръчката и се опитал да го изтегли. През дубката в него жена му видяла всичко. А, ах ти, човече, ще ти покажа как да ме надхитриш. Мразя хората и преди жена ми да се събуди, ще те отнеса далеч и ще ти причиня болка. Жена му срязала чувала с ножица и се изправила. Великанът усетил, че нещо не е наред, когато се опитал да тегли чувала, Обърнал се и видял как жена му стои и го гледа гневно. Ти! Обеща ми никога повече да не нараняваш човек! Но тя се опита да вземе меча ми! Да, за да не нараниш никога повече човек! Заслужаваш си го! Аз лично ще изхвърля меча! Къпа! Само се шегувах! Жената на великана хвърлила меча, но естествено те не знаели, че Моли вече е взела истинския. Кралят бил толкова доволен, че поканил родителите на Моли да дойдат в кралството му и им дал голяма нива, която да засеят. Моли и родителите и никога повече не гладували, тя била смела, умна и винаги на штрек. Никога не се предала, дори когато я заплашвал великан. Затова накрая и се случили хубави неща.